Ara sí, comença. Onda Libre. totes. Aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre a Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. En 8 minutets de retard, ja ens teniu que preocupar, però, perdó, ja ens teniu que disculpar, hem vingut corrents el més aviat possible, però, bueno, la ciutat està feta una mica de caos amb el rotllo religiós. Què us vaig a dir? Els primers 8 minuts que han sonat han sigut a l'anterior programa, evidentment, però ara no, ara ja estem en directe, com tots els diumenges, de 12 a dos quarts de dues, aquest programa, que té remissió els dimarts a partir de la una del migdia. I anem amb les dades del programa. Les formes de contacte que diem cada setmana al començament del programa. Primer el número de telèfon per poder trucar en directe a l'estudi, que és el 93 317 73 66 93 317 73 66. Més eh, formes de contacte. Doncs el mail del programa, que el canviarem. Ara en donarem dos, eh? abans donaven només un. Ara teniu l'ondelibre 1917 arroba yahoo.es, 1917 en números. Però eh, anirem dient també una altra direcció de mail, més carrer perquè volem fer canvis en el programa. I volem anar habilitant ja noves formes de contacte perquè segurament donarem eh, de baixa el primer mail perquè també canviarem el nom del programa. Però bé bueno, no vull adevantar conteixements perquè encara falta un temps perquè això ho puguem posar en marxa. Però el primer canvi que sí volem anunciar és una nova direcció de correu electrònic que també tenim habilitada pels nostres oients, que és ona lliure@gmail.com. ona lliure@gmail.com. I per tots aquells que us interessin programes de setmanes anteriors, doncs no teniu més que anar a consultar el blog del programa, 3w.espaialiberat www.espaialliberat.blogspot.com. www.espaialliberat.blogspot.com. Allà trobareu programes antics i els enllaços perquè us els pugueu descarregar al vostre ordinador i escoltar sempre que vulgueu. I també és una altra forma de contacte, perquè podeu deixar els vostres comentaris, suggeriments, idees, etc, a l'apartat de comentaris que ja té habilitat tot blog. Per qui conegui una mica els rudiments informàtics, li serà ben fàcil. 3w.espallaiberat.blogspot.com. <fut>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 i allà hi trobareu habilitat Langes per escoltar la ràdio per internet les 24 hores i d'abast planetari. I també podreu trobar, evidentment, la informació no només d'aquest programa, sinó de tots els altres programes que es fan a la casa, tota la Graella, amb programes penjats eh, antics, eh, programes antics penjats d'aquests eh, altres programes de la Graella, en podcast. El que nosaltres li diem podcast, que és aquest servei on el qual tu hi pots accedir, descarregar-te el teu ordinador i que també t'avisa cada vegada que tens que hi ha un nou arxiu de veu produït per a aquell programa. Molt bé, estic segur que la gent de la ràdio que m'escolti i que ha estat darrere nostra explicant-nos el podcast quedarà molt content d'aquesta explicació que acabo de donar. 3w contrabanda.org per escoltar online i escoltar els altres programes de la ràdio. I dit això, que són eh, totes les dades pràctiques, doncs eh, deixeu-nos que agafem una mica d'aire. Vosaltres també aneu assentant-vos, prenent consciència que estareu amb nosaltres fins a dos quarts de dues. Per això anem a escoltar una cançoneta i després avançarem ja els temes que tractarem avui a Onda Libre. All uh right. -huh. I ara sí, després d'aquesta pausa musical, nemem amb els continguts del programa d'avui, que són un de sol, però, de veritat, eh, molt profitat, molt profitós per tots aquells que el vulgueu acompanyar fins al final del programa. I és una entrevista amb un membre del CPC, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, amb els quals van voler parlar sobre els fets arran del desallotjament del rectorat de la Universitat de Barcelona el passat 18 de març. Però l'entrevista, evidentment, no només vol centrar-se o tracta aquell terrible fet, aquell increïble fet per molta gent de tornar a veure aquelles escenes dantesques de policies apallissant al carrer eh, manifestants eh, pacífics eh? i fins i tot vianants, mitjans de comunicació... Bueno, evidentment, qui més qui menys té aquelles imatges a, a la retina, ho té, ho té visualitzat. Doncs, no només volíem tractar aquell brutal desallotjament, sinó que d'alguna forma volíem que fos una entrevista que abarqués tots els esdeveniments que s'havien anat succeint al llarg del procés de lluita estudiantil contra l'implantació de l'espai d'educació europeu superior, més popularment conegut com a Pla Bolonya. D'aquesta manera eh, ens vam retortraure a l'entrevista fins a... abans, eh, molt abans, fins al 20 de novembre del 2008, fins i tot uns dies abans, fins al fins al primer referèndum que es va fer a la Universitat de Barcelona perquè volíem d'alguna forma estructurar l'entrevista de forma cronològica i que això servís per fer un primer, una primera analisi en global, un primer compendi de fets i reflexionar a l'entorn d'aquest conjunt de fets. Més que res per oferir-vos a vosaltres, als nostres oients, una mica resumit tot el que ha anat passant a Boloña, en el procés de lluita contra Boloña. Així que, si ja sabeu, si voleu tenir un coneixement de primera mà per algú que ha estat implicat i seguint tot aquell procés, com aquest militant del CPC de lluita estudiantil contra el Pla Boloña, us recomanem que estigueu atents... L’hora i escaig que dura aquesta llarga entrevista. Evidentment farem una petita pausa enmig per eh, que no sigui tan, tan feixuc d'escoltar sencer una hora sencera parlant. entenem que és poc àgil a nivell de mitjà de comunicació i farem un, una pauseta enmig. Però bé, la l'arrellarem completa, no com en altres ocasions, en el qual, si veiem que era massa llarg, doncs la resta ho penjàvem, a, ho penjàvem a internet. En aquest cas no serà així, perquè li volem donar el màxim de difusió, perquè creiem que és un document sonor bastant important, va ser, eh, molt interessant d'escoltar tot ell, doncs el que hem dit al principi, per poder, diguem, fer un cop d'ull, cofçar quins han sigut tots els esdeveniments que s'han anat succeint a la Universitat de Barcelona. Doncs res, uh, us deixem amb una cunya del programa i tot seguit comença a sonar l'entrevista. Recordeu, esteu a Onda Libre en directe tots els diumenges de 12 a 2 quars de dues. Després de l'entrevista anirem amb el bloc d'agenda a veure si ens dona temps encara que sigui molt curtet, molt mins, ens dona temps a fer el, el bloc d'agenda amb els principals esdeveniments de la setmana que ve. Que tot i ser festa, amb molts, molta gent a ni festa, doncs evidentment els revolucionaris i revolucionàries no no parem, com si diguéssim.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 Bé, de tots els aconteixements que s'han vingut succeint al voltant de la lluita estudiantil contra el procés de Bologna. L'entrevista l'estructurarem d'una forma cronològica per poder, d'alguna forma, anar recuperant tots els aconteixements, tot el que ha anat succeint i que tu ets puguis fer l'anàlisi la, des del vostre sindicat de com ha anat tot el procés de lluita. Per retrotar-nos el més antic possible, no? eh, tot i que no començarem des d'aquella data, la primera pregunta tindria a veure amb, amb la pròpia aprovació del Pla Bolonya com a directiva europea el 18 de juny del 99, si no estic mal informat. Uh -huh. I té a veure doncs, amb una pregunta que es fan, si no molts, alguns professors i també una part de l'estudiantat. Per què és ara? Quan, eh, si no s'ha esperat massa perdó, per començar a reclamar la necessitat de, de posar-hi país en, en la seva aplicació Bé bueno, mm, estem d'acord en que el, el que diguéssim a nivell mediàtic el, la lluita l'enfrontament a Bolonya ha, ha arribat massa tard a nivell mediàtic i a nivell de masses doncs, podíem dir que també nosaltres considerem que la lluita contra Bolonya no, no ha començat ni molt menys a, a aquest curs portàvem molts anys treballant-la. Eh, L'Alternativa Estel i la CPC, que eren els, els sindicats estudiantils eh, que es van fusionar el 2006 amb el CPC, també portàvem anys treballant-la. Diguéssim que és una cosa que, que treballa si s'ha anat fent i s'ha anat, anat la lluita, i ha hagut manifestacions i hi han hagut molts de coses. El que va ser, doncs, que aquest any diguéssim que la cosa eh, ha augmentat molt a nivell qualitatiu i a nivell quantitatiu bàsicament perquè... Eh, la gent veia que l'any que ve s'aplicaven els graus, o sigui que, que, que ara, fins ara havia sigut un any el cabell-llop, cabell-llop, cabell-llop, però que realment ara ja se li deuen les orelles al llop. I és al setembre del 2009 que en teoria s'han de, de començar a aplicar la gran majoria dels graus, en segon 70% a les Unions Catalanes, dels que ja estan aplicats i dels que faltaran, doncs al setembre del 2009 s'apliquen al voltant del 70% i què ha sigut això? Al veure-li les, les orelles al llop, la... La, una gran quantitat d'estudiants que fins en aquest moment s'havien mantingut més o menys passius eh, s'han unit a la lluita i, i sí, estem, podríem arribar estar d'acord doncs, que a nivell qualitatiu i quantitatiu arribat massa tard, però és injust diren, que fins ara no s'havia treballat uh -huh. Per començar a centrar els aconteixements una, una data és el, 2 de, perdó, el 6 de novembre del 2008 que van haver-hi eleccions al rectorat Uh -huh. eh, amb una molt baixa participació estudiantil i aquest és un fet que, bueno, és per remarcar-ho de cara al següent referèndum aquest convocat per uh -huh. als estudiants i la participació que va tenir només per agafar aquesta dada, no?, en quant a participació a eleccions del rectorat eh, Una cosa que vosaltres denuncieu a banda d'això, d'aquesta baixa participació és el fet de la procedència política dels candidats uh -huh. Eh, alguns d'ells militants del SOE, del PSC, o si no, del seu entorn. Eh, també el fet que càrrec de la universitat, com Mario Màrius Rubiralta, uh -huh. eh, passés després d'un càrrec a la universitat pública, després a un alt càrrec dins de l'administració que s'encarrega del tema de secretari d'Estat per a la universitat. Uh -huh. uh -huh. eh, la pregunta seria si no hi veieu en això una parcialitat política en par, per part d'aquells que han d'aplicar a Bologna i això no hauria d'haver-vos portat a denunciar més la... Diguem així eh, les connivències que hi ha entre poder polític és a dir, des de fora de la universitat amb el, així, els als càrrecs de la universitat El bueno, que està clar que el, que el poder polític, els partits polítics doncs les seves tanques són molt llargues i intenten esgarrapar tot, tot el que pot no? eh, eh, també dins de l'àmbit privat trobem que hi ha molts exmilitants de partits polítics doncs que, -militants, perdó, militants que havien sigut als càrrecs de partits polítics doncs que estan ficats en el món privat i per tant els, els partits polítics doncs, intenten eh, abraçar, per dir-ho d'una forma simpàtica tot, tot el que poden a, a la universitat. És un fet claríssim. Trobem que dels quatre candidats que es presentaven el, com, a, com a rector de la Universitat de Barcelona n'hi havien dos que eren descaràment militants del, del partit socialista N'hi havia, havia un que era d'iniciativa i hi havia l'altre que estava també al voltant del Partit Socialista tot i en, en, que sembla que no hi militava. Eh, al final, que va sortir en vencedor d'aquestes eleccions, el de Irán Ramírez, era doncs és el, el que estava més en línia, a més del Partit Socialista, el que estava així més ficat. Trobem, per exemple, en el cas estava més a Pompeu Fabra, on el, el rector, el, el Joan Josep Moreso, també és militant declarat i que està molt en línia del Partit Socialista. però no és cap secret que durant aquest, tots, tot, tots aquests mesos i, tot, i, i aquests anys que, que ens estàvem afrontant a Bologna doncs sí que ja, dins dels equips directius de les universitats hi està haver una parcialitat i, i hi està haver unes pressions molt altes des dels governs i des, de, i des dels partits polítics que en formen part doncs per, per aplicar això I, i vam trobar un exemple ahir es va una resolució al, al Parlament de Catalunya o fa una setmana va haver-hi un, una, una trobada de, de tots els grups parlamentaris amb tots els rectors de Catalanes donant suport a l'aplicació del de, de superior i donant suport als rectors i, est, i anant en, en contra del que ells anomenen els estudiants violents i, i el que ells anomenen les coaccions diguéssim que, que és el discurs que, que han adoptat per deslegitimar una lluita doncs que en el fons és legítima i que no tenen arguments per deslegitimar-la, doncs agafen aquests i, i realment doncs, sí que es veu que hi ha una pinça mourant entre, entre el poder polític eh, doncs, que està pressionant per tal que això tiri endavant i, i lògicament aquests a la, a la vegada estan pressionats pel poder econòmic doncs, que també, també li interessa nosaltres en, a, en les eleccions del rector doncs, hem fet anàlisis a, a, a, a, doncs, que eren, eren, estaven tots vinculats a, a partits governamentals a partits que havien votat a favor de, de, de l'OU a partits que, havien, que estaven ara fent el look la Generalitat Catalana aquí del Principat i, i que nos es mostraven gens crítiques en el procés i que i això el donaven suport i per tant nosaltres a part d'això vam, vam, vam, vam mirar els seus programes i cap d'ells doncs, afrontava el, el problema real i quan parlaven dels estudiants parlava doncs, que parlarien amb ells que no sé què, no sé quantos, és més el mateix diguéssim que el tema del diàleg és un altre dels eixos que hi ha hagut aquests, aquests mesos i que, i que els equips rectorals s'han negat literalment al diàleg o, o volen parlar de diàleg però volen parlar d'un altre tema com nosaltres parlem de poma i volen parlar de peres són, són coses diferents i, i doncs al veure que, la, que cap de les candidatures eh, arribava al, ni, ni a la sola sabata que nosaltres volíem eh, nosaltres accept, anàvem acceptar doncs vam optar pel, pel vot nul per, per no donar suportar a cap d'ells, eh, també es van marxar d'altres opcions com l'abstenció, el vot en blanc, però hem considerat un vot nul polític doncs, podria ajudar a, a veure les nostres forces, a veure quin, quin suport teníem, perquè com has dit l'abstenció va ser molt alta, demanar l'abstenció ha sigut, sigut el tema fàcil. Eh, les assemblees també es van unir a, a aquesta proposta del vot nul, i realment, sobretot en primera volta, en la segona ja doncs, també, però, però no en tanta mesura, com en primera volta va, el vot nul va assolir més vots a qualsevol dels, dels candidats de rector, entre els estudiants i, i de fet, entre la de la comissió universitària, perquè nosaltres no som el sector majoritari. I, I realment va ser un vot de càstig molt gran, que cap d'ells va tenir en compte, eh, bueno, aquestes coses que passen. Més que res, potser la pregunta anava al sentit de, de, de veure que, Uh, com a sindicat, sou un sindicat d'estudiants, sí mm. però no fer-ho tan sectorial poder la crítica al, al tema de, de la connivència entre poder polític i, i mercantilització de la universitat, sinó veure com des d'aquest procés d'intent de mercantilització de, de, de la universitat, es pot fer una crítica extensiva a les apariències a les falàcies de la democràcia burguesa. És a dir, a la suposada autonomia de la universitat, la suposada comportamentació de poders, i que al final acaben d'haver-hi unes complicitats, un feedback, un retorn entre uns i uns altres, no? que ara, com una porta no? giratòria, ara estàs a la universitat pública, després acabes com a un partit polític, pots acabar a la privada, no? una mica que s'ha de veure també com a la universitat i tota la lluita contra el procés de Bolonya n'ha fet evident aquestes connexions, no? Si vull dir que eh, tota aquesta crítica l'heu potenciat des de com, com a sindicat d'estudiants o, o simplement heu anat a intentar sempre recentrar la crítica, la lluita des de la sectorial que és el eh, vostra àmbit d'incidència que és la universitat. Diguéssim que, que majoritàriament la nostra, la nostra crítica ha, ha, ha anat... Cap al, cap al poder eh, universitari i, i sí que el nostre discurs s'ha basat en la seva totalitat bàsicament en, en el universitari perquè el cap de la fi és, és el que defensem i, i en, hi, ha, hi ha alguns moments puntuals com, com tu has dit a les eleccions del rector però també altres com tots els conflictes que hem tingut amb el Consell conseller i tal, doncs sí que hem intentat potenciar més el, la confrontació aquesta entre, entre el entre els partits polítics i, i la universitat, eh, la, les unions que tenen i doncs, en aquests moments hem, hi haut una crítica forta cap a Esquerra, doncs, un partit que va arribar a considerar-se en un cert moment d'esquerres o, o no sé fins a quin punt es va, es va arribar a, a definir, doncs que avui mateix els seus dirigents es consideren liberals, apliquen polítiques liberals, eh, defensen la idonitat de l'espai europeu i de la introducció de, de l'empresa de la universitat... Eh, doncs sí que hem encantat fer aquesta confrontació però realment el, el que calia el que vam considerar que calia era molta pedagogia sobre l'espai europeu era centrar els nostres esforços en això i, i sí que és veritat que, que possiblement eh, hagués anat molt bé també accentuar el tema del, dels partits polítics i de, i de la convivència que tenen a, entre, entre poders però hem considerar que el d'altres era més prioritari perquè després de tants anys continuava continua a venir desconeixent-se entre gran part de comunitat universitària sobre què significava l'espai europeu. Uh -huh. I, de fet, continua havent-hi molta ara, doncs perquè realment ni els governs ni, ni les universitats s'han dedicat a explicar-ho i realment és una cosa que, que portava més o menys en cobert i, i, i doncs els que ha tocat la feina d'explicar-ho no han sigut nosaltres. I no ha sigut fins que, fins que hem posat els arguments sobre la taula, doncs que els, eh, les universitats i, i, els, i el ministeri i tot això han iniciat campanyes utilitzant els forces arguments, arguments, dels estudiants eh, intentant-los negar però bàsicament han, han agafat el nostre fil conductor per estructurar el seu discurs uh -huh. considerem que, que, que, que, bueno, que el, el tema aquest era prioritari una altra data l'11 de novembre del 2008 on presenteu una campanya pública titulada els països catalans decidim universitat pública a Turem-Bolonya uh -huh. sembla que tot era l'eslògan de la campanya uh -huh. hi ha i el context de les sancions a la UAB no? Aquelles, eh, que després es va concretar però en un primer moment realment era una garrotada sí, que, sí, eh? que estava donant. la pregunta seria si la repressió ha sigut, la repressió en el sentit de les mesures que ha fet tant des de la pròpia universitat com des de fora no? ha sigut un factor de retroalimentació política de la dissidència de la dissidència a Bologna en un moment donat Sí, realment, la, com tots sabem, la, la repressió fins a, fins a un cert punt eh, ens, ens pot donar aves i a la vegada ens pot, eh, també pot, pot fer agafar la gent. O sigui, diguéssim que fins a un cert punt ens, po, ens pot beneficiar, com ens van beneficiar en el, en el tema dels expedients, pel tema doncs, que hi va ha, haver ha, ha molta gent que es va donar el que estava passant, de, de que estava fent sota una llei de 1954, que era una llei franquista, que, que se'ls està acusant de ara realment no, no recordo les coses exactes però era com, com danyar l'honor de la universitat o una cosa així que, que eren temes que estaven molt despassats és veritat que a part de, de que ja passaven 50 i escaig d'anys doncs que estaven parlant de règims polítics diferents que, eh, i, i, i, i aquest, aquest cas en concret doncs, va ajudar a, a rebre molts molt suports entre, entre els estudiants, entre la responsabilitat universitària hi havia els suports de la FGT, de, de sindicals Eh, i, de, i la gran part de la societat doncs, es va generar aquesta solidaritat bàsicament també perquè és que eren, eren fets que a, a part de, de la llei les persones se les, imputava, se les imputava sense proves, se les imputava dit per tenir càrrecs com de portaveu dins de l'assemblea eh, i, des, i després continuant sense venir proves s'han expulsat a, a sis persones sent, eh, sense que tinguessin un dret a defensa just que es el, dins dels tribunals posaran la mateixa gent eh, en aquell context, els, els expedientats del curs passat d'autònoma doncs, van servir al moviment per a finals d'octubre, de 25 de novembre, doncs, començar, començar a, a girar el motor i, i que aquest nivell repressiu, eh, encara, que for, encara que fos criticable, doncs, ens ajudés a, a ingenerar cada cosa. Eh, el, el que s'ha vist que amb aquesta pressió el que s'ha aconseguit és que amb, amb fets molt més contundents que s'han produït durant aquest curs respecte al curs passat, doncs que a cap universitat ni se li ha alçat pel cap expedient més gent, o, i és que tan sols s'han plantejat. Real, realment la, la pressió ha sigut molt gran, la solidaritat, i doncs amb els expedients de l'any passat no van fent enrere, suposo que una niqueta... Per collons, diguem així, però, però aquest any, que ja, ja et dic, el, el, com dèiem abans, el nivell qualitatiu de la lluita ha augmentat moltíssim, eh, amb, amb tancades, amb bloquejos, amb, amb tot tipus de d'emonitzacions, no, no, no han pogut... Seguim apuntant la campanya, a la campanya aquesta que es presenta a l'11 de novembre del 2008, hi ha dues grans propostes tal com l'ha interpretat, no? És el referèndum i la mobilització, una mobilització que convoqueu pel 20 de novembre. Uh -huh. Tots sabem en què va desembocar aquella, aquella mobilització del 20 de novembre. Després parlarem del referèndum. Um, era una cosa que va ser espontània, fruit de les circumstàncies damunt la mobilització, o ja sabia, d'alguna forma veient exemples d'ocupacions a la UAB, ja es veia com una, una experiència traslladable a la UAB. El diré com una experiència tragedable, però no, no tan sols de la l'UAB, sinó sobretot la, la punta llança durant aquest curs de les ocupacions contra Bolonya va ser l'Universitat de València. Van ser els nostres companys de, de València els que van començar a i de fet quan es va presentar la campanya d'espeixar-se de davant la simulació pública a Bolonya, doncs a València ja teníem diversos campos tancats amb, amb estudiants d'orvinca de, de nit va ser durant la setmana abans doncs, que van haver-hi les ocupacions al, al campus del Raval i al de, i, a la, i a la Facultat de Polítiques a la Universitat Autònoma en aquest cas a l'UV en, en el cas anterior i, i realment no, no va ser el bus contani ocupar l'actualitat de Barcelona eh, ja estava, estava dins de la preparació de la manifestació que vam fer conjuntament el, el sindicat d'estudiants catalans amb l'Acordia la, d'Assemblea de d'Estudiants i creiem que era una, una bona manera, una nova, una nova forma de pressió, doncs que les manifestacions no, no, no quedessin en un no-res com, com, com estàvem quedant fins ara i que, i que realment fos un punt d'inflexió, com al final d'acabar sent, dins la, la lluita contra Bolonya a, a, a Barcelona i el l'inxecte de Donyes que hi feta abans. Uh -huh. I, I realment tot doncs, doncs va molt bé. El, el 20 de novembre, doncs, després de, de la manifestació i de i, i d'un giro que vam de la Barça Quinaona acabar que va entrenar el del dominat de Barcelona i doncs, va servir com, com hem dit, d'apuntar llança pel moviment durant... Hi havia aquesta voluntat de que acabés esdevenint, diguem així, bandera símbol de, de tot el moviment de tancaments i de tot el procés contra Bolonya ja, Hi havia aquesta voluntat, es veia, es veia les ocupacions del Raval i de, i de polítiques com com una cosa que havia provat i que havia anat bé, però realment creiem que el rectorat tenia, podia tenir una incidència mediàtica eh, pel fet que era un, un, lloc, un lloc molt més emblemàtic de la, de la universitat, podríem dir que gairebé el lloc més emblemàtic de, de, de Barcelona quan anava a, a referent universitari, doncs també que es feia després d'una manifestació multitudinària nosaltres, nosaltres veiem que podria ja, ser un punt d'inflexió i realment també, perquè també hi havia previstes noves, ja, ja estan previstes mobilitzacions després del 20 de novembre, noves ocupacions la Universitat Autònoma ja, ja estava previst previs lletres estava en educació i psicologia que estaven a punt de, a punt de sorgir també biologia a la UB o sigui, una cosa que, que, que tampoc era espontània ja hi havia previst que després del 20 de novembre doncs tinguéssim més hi, hi hagués més mobilització en aquest sentit que era el, el, que, el que es va el, pel que s'aposta en aquell novembre que les ocupacions si es, si es podia fer un bloqueig de classes millor tot i que teníem clar que no doncs, estàvem en, en el nivell de lluita doncs, per, per assolir, per assolir un, un bloqueig de classes efectiu a la majoria de facultats i l'ocupació del rectorat doncs, va servir com això, com un símbol del moviment sobretot durant, durant els primers mesos En una part del manifest que explicava els motius d'aquesta campanya de la qual estem parlant Uh, feu referència a l'espai d'educació europeu superior com una ofensiva neoliberal i també descatalinitzadora. Uh, en quin sentit es pot lligar aquest pla d'educació superior amb un atac a la nacional? Nosaltres ens, ens ha cridat l'atenció llegir a, a, a aquell fragment no?, del manifest. Bé, no, nosaltres ho expliquem en el, en el document que, que, que vam presentar sembla, més o menys al mateix, al mateix moment o potser va o sigui de la Montessori del novembre, que em sembla que està penjat també a la página web, que és el document que es situa, situa amb el mateix nom, l'espai 45.6 publicat durant Bologna, doncs realment és, és recuperar, recuperar el discurs que hem anat fent durant, durant, a, durant els anys d'existència del CPC i que ja havien tingut anteriorment l'alternativa Estel i la CPC. Nosaltres considerem doncs, l'espai d'homologació europea, l'espai de convergència europea, com una accentuació de de les cultures majoritàries com podrien ser l'anglès, el, el castellà, es potencien els màsters, es els, els ensenyaments en, en aquests idiomes, eh, parlen de la mobilitat europea en aquest sentit, que volen vendre a la universitat, volen que sigui competència universitària una mica tipus la que hi ha al, al Regne Unit o, la, o la als Estats Units. Això favoriria molt a la mobilitat entre els estudiants i, i realment el que es potenciaria a les universitats catalanes on doncs, serien els ensenyaments en, en, en castellà i en anglès i en francès eh, la identitat catalana en aquest sentit es troba minoritzada, com, com ho ha estat sempre i, i realment no, no es pensa a potenciar perquè segurament en les seves mentalitats la identitat catalana el català i el català no té lloc dins d'aquesta Europa de la Unió Europea doncs de la mobilitat, del segle XXI possiblement la visió que tenen, no? I és una visió paral·lela que podríem parlar també al, al, a nivell lingüístic a la, a, a la situació extrema, a la Unió Europea la Unió Europea dels 27, és institució neoliberal que a part d'agredir el, el medi ambient agredir per tota una sèrie d'agressions eh, als perus catalans tant a nivell mediambiental a nivell, de, a nivell econòmic a nivell, i, i sobretot també a nivell cultural doncs, que ens, i ens intenta equiparar dins um, d'un sac de, de cultures minoritzades cultures que no tenen dret a, a tenir una, a tenir una, a ser de primera per no tenir un estat i, i realment l'esperit de superior el que ve ser és una, a nivell educatiu, potenciament superior doncs el que ja es s'està portant a terme amb les altres coses, potenciament de les cultures majoritàries i, i minorització de, la, de les minoritàries mm. realment, sobretot el que, el que, el que pensàvem era o sigui, el, el que es el que surt de llegir totes les declaracions de l'OU és que no hi ha una voluntat dels, dels estats ni de, ni, de, ni de les universitats doncs a mantenir el, en, en, primer, en primer lloc el tema de la llengua i en segon lloc els fets diferencials catalans dins dels ensenyaments, dins això en tot l'aspecte de l'homologació el que fa també és homologar, homologar, em, homologar ensenyaments i el que fa és que el, el català també és eh, els trets diferents catalans es troben minoritzats i en molts casos desapareguin uh -huh. i realment tu si et mires a la, to, tots els braus que estan sortint doncs, doncs es veu que moltes assignatures que prenen referència a Catalunya que prenen referència a inclús espais catalans doncs es veuen absorbides dins de, dins de eh, assignatures majors podríem dir llavors un intent d'homogenització i sí. de, diguem així bandejar la pluralitat Sí, no? Podríem veure també la, la, la diversitat dins del context europeu, eh, em refereixo. Clar, clar, no, sí, sí, és tot això. nosaltres també, sem, sempre hem dit que nosaltres no, no, no estem en contra d'una homologació europea, que, que ho veiem, totalment equiparable, sempre que sigui un debat, sempre que sigui, i que les coses facin bé. Uh, L'Espai Europeu d'Enxeriment Superior el, el que fa és fer-ho sense, ser un acord entre estats, sense cap mena de diàleg, i doncs els polítics catalans, tal com ens tenen acostumats, doncs han agatat sense ni tan sols eh intentar defensar, defensar la, la nostra cultura pròpia. Però realment és un argument capciós, aquest que fa servir la universitat, de que realment posar-se en contra de Bologna és posar-se en contra de les homo ara no surt, homologacions. Sí, doncs. homologacions i mobilitat de l'estudiantat quan en realitat aquesta possibilitat existeix. Ja es dona. Es pot donar a partir de convenis entre sí, universitats, sí, fins i tot. Es pot donar a no? no? de convenis entre universitats i també es dona per acords previst a Unió Europea. Diguem que els convenis Erasmus són del tot coneguts per de la comunitat universitària i l'homologació de títols arreu d'Europa és gairebé... has de tornar a gairebé del tot. I que a partir les coses vagin a canviar, doncs potser sí que hi ha una, una espècie més de, de... que es facilitin més les coses, però realment no, no, no crec que hi hagi canvis tangibles i, i, i realment no, no sé obreguis, que amb les lleis en mà no, la cosa no canvia massa. Uh -huh. Realment s'intenta, si intenta mostrar la imatge de que la gent que suposa l'Espai el pensament superior, doncs està enclada al passat. Ens intenten dir que, bueno, ja ho va dir el consell Uget, ja en, en la pressió de l'oposició del del rector Ramírez aquí a la Universitat de Barcelona, doncs hi ha una certa conferència a dir o o Pla Bolonya o universitat franquista. I, I realment és el que ens està mostrant que si no poden aplicar el Pla Bolonya, doncs l'aplicaran com sigui. Uh -huh t'intenten donar aquest argument doncs, que, que si ho, ho estàs a favor, ho estàs en contra, i si no et pujas al vaixell estàs en el passat i, i que no vols el progrés i el bé per la universitat, quan nosaltres realment volem el bé, volem el progrés, volem un canvi, vo, però volem un canvi aquest entre tots, eh, que sigui des de la base, que sigui en diàleg i que no sigui imposat pels ministres europeus i pels poders econòmics. Poder, potser tot aquest moment a ometre el moll de l'os de la qüestió, que és el tema del finançament, evidentment, perquè suposo que, si no és una cosa ja sabuda, jo crec que dins de les discussions en contra de Boronya han anat sortint el tema, és que ho volen aplicar sense que els hi costi zero. No, a nivell pressupostari Clar, aquest és jo crec un dels, un dels grans temes de Bologna no? I, i aquí és l'únic eh, punt de trobada que hem tingut amb les universitats i amb els rectorats que ells també doncs, també per els propis interessos doncs, seria suïcida no, no considerar-ho així doncs, ells el, el seu màxim punt de reivindicacions és el tema del finançament i ah, fins a un cert punt també han volgut utilitzar el model estudiantil dins dels àmbits que ells, que ells podien fer-ho com per, per intentar eh, que les seves reivindicacions a nivell de finançament siguessin escoltades com utilitzant-nos, doncs, bàsicament. I això s'ha de veure en el, en el tema de la, de la Mesa Nacional per la Universitat Pública, que es va anunciar després del Nadal de la senyora Blanca Palmada, doncs, que els temes que hi havia sobre la taula era finançament i eren beques. Mm -hmm. Quan no s'ha anat el moll de l'os de, de la qüestió i que, i, que, i que el que nosaltres volíem era parlar sobre l'espai europeu, sobre com sobreparar-lo, sobre, sobre parlar-ne... Llavors, és, tu veus això i és el tema que els preocupa, el rectors i el, inclús el govern català, vè? fins a un cert punt també també es veu una miqueta cuallat pel, pel govern estatal. Doncs el que els preocupa és el finançament, el que els preocupa és, és doncs, eh, assolir més diners, perquè també ho veuen, o sigui, encara que t'ho hagin de defensar, també ho veuen que sense diners l'aplicació de l'espai europeu serà molt difícil i, i serà àmpliament defectuosa, abordarà molts problemes i ja ho d'aquí un any, d'aquí dos anys, anys com mira la cosa. Sí, nosaltres també considerem que el, que el finançament ja de ser, però no ens, no ens alinearem eh, amb els rectors i, a, i amb el govern català a canvi de res, a canvi de que hi hagi més finançament i que puguin aplicar millor el que ells, el que ells consideren que és el progrés de la universitat. Nosaltres estem a Ford, a, Lògicament estem en favor i sempre reivindiquem re doncs, que la universitat és un, és, un públic, és un bé públic, que és un bé públic, que s'ha de potenciar, s'ha de financiar des de l'administració pública, però financiar per què? Realment si el que volem és una, una major d'obtenció econòmica per aplicar l'espai de potenciament superior amb els tal com se'ns plantejant, doncs potser ens ho pensaríem. Uh -huh. El 3 de febrer, precisament, la, la següent pregunta anava per parlar de la taula nacional. El 3 de febrer del 2009, com a sindicat, rebutxeu aquesta proposta de la Generalitat de crear una taula nacional per la universitat pública. Els motius ja els has dit tu, els has avançat, no? que realment et eh, bandejaven de ser un organisme de discussió sobre l'aplicació de, de Boloña. A més, si ajuntar una altra cosa, una setmana abans s'havien concretat les expulsions autònoma. Ah. Ja, fins en aquell moment havien sigut... Eh, els expedients, s havia, s hi havia hagut una proposta, però a la setmana abans o just 10 dies abans és quan s'acaba de concretar i, i, és, i és definitiu les doncs qüències d'expulsions a l'Autònoma. Nosaltres considerem que és un insult, és una provocació que una setmana 10 dies després d'expulsar de, aquestes persones que havia sigut una de les tres quatre reivindicacions del moviment durant, el, durant les setmanes anteriors a, a el, al període de vacances hivernal doncs que se'ns la proposta. I que us demanessin de seure serenament no? i començar a discutir. Des d'aquesta posició de força que els hi donava, no? està fent, eh, diguem-ho així, agressions i... i... sancionar la gent i després que us eh, seguísseu a, a negociar. Vosaltres, per contra... Eh, llanceu, diguem-ho així, una contraproposta, una contraproposta, no?, és el... construir la universitat pública del futur com una mena de picada d'ú i agents socials i des de l'àmbit universitari, doncs, aquest poder de decisió per part de la comunitat universitària, no tant des dels poders públics o únicament des de les direccions, rectorat, de ganat, etc etcètera. etcètera. Eh, la pregunta seria si aquestes dues potes, des de la comunitat universitària i lo social, caminen en paral·lel des, de la vostra, des del vostre plantejament des dels vostres de l'Evita contra el procés de Bologna, caminen en paral·lel o una de marcar el ritme de l'altre. És a dir, des de la universitat han de sortir cap en fort, més que intentar aconseguir un clam, un clam social que pressioni la, la universitat. Nosaltres el que pensem és que, és que primer de tot hi ha d'haver una, una, una unió entre, entre els tres agents majoritats de la comunitat universitària que som els estudiants, el professor i el PAS. Bàsicament veiem, i ens ho trobem a la nostra lluita a diari i setmanalment, que un de les penjades problemes trobem és que no estem units. És que els estudiants van per una banda, els, els professors van per un altre i el PAS més o menys no s'ha contestat, perquè no els han acabat de dir el que, el que, he, el que serà plau bologna per ells, que el que vol dir que la plau bologna per ells és serveis i que perdran la feina. Ah, no, no aquests que estan ara segurament que molts sí que estan fixats però que a, a, a, amb el temps i, i quan la cosa vagi pensant doncs la universitat ha estudiat això que és el termini dels serveis i que de fet ja ho està fent i que, i que ja es comença a notar nosaltres feiem que, que, que sí que l'acord entre l'acord per, per, per construir una universitat pública al futur l'acord aquest ha de ser en primer pla entre els agents de comunitat universitària i marcar unes bases I, i després en el conjunt de la societat és indispensable que, que, qualsevol, que qualsevol opció, qualsevol proposta de reformar la ciutat pública eh, hagi de tenir el suport de, del conjunt de ciutat. Això és indispensable perquè, si no, també és, és fer una mica anar, com, com deiem abans, eh, cadascú el seu rotllo i, no, i nosaltres pensem doncs, que en aquest sentit eh, sí que hauríem d'anar tots junts, però, però sí, el que està clar és que respondem la pregunta, el, el tema és que... La societat hauria de donar suport doncs, en aquest acord de la, la Comunitat Universitària. En l'espai de social de discussió que sembla aquesta proposta que vol començar a obrir, eh, sembleu privilegia i dic sembleu, mira, ara tu m'ho podràs matilitzar, eh, sembleu privilegiar la interlocució amb les CUP. I la pregunta seria si això no es reduiria el número d'agents polítics que podrien voler implicar-se en la lluita anti antigolònia. No, no, realment nosaltres, si ho, si ho va semblar, en, en cap moment teníem el tema d'inunció. Les CUP el que ens van oferir en aquell moment va ser presentar mocions als ajuntaments pel tema dels expedientats, pel tema, pel tema de, de donar suport des de, des de les vides i ciutats on, la, on les CUP tenen una implantació, que estimosament és de moment una, una implantació eh, més petita que les altres, doncs l'ESCUB ens van oferir el seu suport per presentar aquestes mocions als ajuntaments i que des de les millores ciutats tinguéssim aquest suport institucional Bé, llavors potser tindria que replantejar ja la pregunta a ells, amb quina gent polític veu trobar més complicitat a l'hora d'agençar aquesta proposta de social de construir la universitat pública del futur i és en aquest cas el que tu m'estàs dient no? que l'ESCUB va ser la primera a donar el pas cap endavant com si diguéssim i presentar aquestes mocions no? L'ESCUB van donar i, i realment ens hi vam trobar doncs que un cop les presentaven es van aprovar no massa ajuntaments, la majoria de partits polítics ho veien amb moltes eh, no, no ho acaben de veure clar aquest tema i a nivell local, doncs sí que és veritat que hi van haver moltes preocupacions, que si van donar suport hi va haver ajuntaments tipus Seyent eh, no sé si Vilafranca del Penedès però Vilafranca del Penedès va donar un, un cas curiós perquè va votar la cop a favor i, tot, i la resta d'Europa es va abstenir llavors per dos vots a favor i 20 i 20 es va aprovar la, la moció però quasi jo que teníem molta reticència de resta de partits perquè no van acaben clar i els he de comentar abans els partits polítics eh, han tingut un tancament de files en aquest tema eh, molt gran i, i, i ja ho veiem els partits que en teoria haurien de ser els nostres aliats naturals que són els partits de l'esquerra ja, no, ja no considera la dreta ni molt menys un aliat natural perquè toven par descomtats que han tot el suport al Pla de Consensament Superior i que no té cap mena d'intenció ni de diàleg en l'universitat universitària, ni d'arribar a cap mena d'acords, que haurien de ser els nostres aliats naturals, que són l'Esquerra Transformadora, eh, i que ells en consideren, doncs, en cap moment han donat el suport i realment estan demostrant el que si veis, sense que diguin com a esquerra transformadora o com a esquerra a la pràctica, no ho són i entre que són els partits actuals del govern. És fer eh, Esquerra Republicana Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, doncs que en cap moment han mostrat eh, cap mena de suport als estudiants, cap mena de suport a lliure universitària, eh, no donant suport a les mocions aquestes als ajuntaments, no fent cap mena de pronunciament, i en les últimes setmanes que hem vist que hi els estudiants amb minoria violenta, eh, que això ho ha, fet, ho ha fet tant a Esquerra Republicana com Iniciativa per Catalunya, com a PCT. Ens, ens hem trobat orfes realment d'un referent Polític, per, per dir-ho així que ens doni suport a part de, de les candidatures de popular que llestimosament doncs, ha sigut un suport doncs, com ha sigut a pocs ajuntaments uh -huh. el dia 18 de febrer n'em durant dates anem, anem així, posant motius al eh, camí eh, cap, a, cap al 18 de març uh -huh. el 18 de febrer hi ha un intent d'ocupació d'un a Girona uh -huh. I dóna l'impressió, a partir d'aquest fet, no? com una mica aïllat de la resta d'actuacions que se n'han fet, eh, que la campanya antibolònia no, no hagi arribat d'una forma continuada als instituts. Això és degut a una falta de mossegada sindical en aquest àmbit de l'educació, o una priorització d'incidència, de, no? de conscient d'espais d'incidència. Són amb dues coses, amb dues coses, perquè en un, en, un, en un primer moment sí que es donava, es donava una priorització de l'àmbit universitari, bàsicament perquè és, és, és el que apuntàvem, si la primera o la pregunta, però que es veuen els brelles del lloc i que ara tothom va amb presses i, i és això. Podem donar, podem donar les gràcies que actualment hi ha una lluita universitària doncs, que han sigut el treball sindical durant molts anys en els instituts explicant el que hi havia i que la gent que ha aquell moment estava anant als instituts doncs, anant a la universitat la renovació dels instituts es dona de dels instituts dona, doncs, de forma molt més ràpida que a la universitat i, i des de fa un dos anys doncs, per la priorització, i ja et dic jo segurament equivocada doncs, perquè el, el futur i encara s'equipatiran més les conseqüències del europeu d'enc superiors són els que estan els instituts d'ensenyament secundari doncs hi ha hagut una, una manca d'incidència tan sindical com, com de tota mena, a, a aquest any ha d'instituts i, i és, una, és una cosa a la qual s'ha de fer molta autoglítica doncs perquè s'ha perdut molta part de molta part de la insinència que podies tenir la ciutat. De totes maneres, s'ha estat veient que doncs, per les pròpies dinàmiques del moviment i per les pròpies dinàmiques de la conscienciació juvenil, doncs, molts d'aquests instituts s'autorganitzaven, et demanaven, et, demanaven, et, et a tu, en comptes de tu, dadreçar doncs, si això es vol dir molt positiva bé, molt et ajuda i en aquest moments, doncs, sí que l'ajudarà incondicional. Eh, perquè fa per aquesta ocupació fallida de Girona, es va donar el 18 de febrer, però abans del Nadal ja s'ha va donar una ocupació de dos nits a un institut de l'Ella, mm -hmm. al Maresme. Eh, diria que també se'n va donar una altra a la Marina Alta, al País Valencià. Eh, per tant, diguéssim que això, sí, sí, sí. responem a la pregunta. Doncs hi ha hagut una banca d'incidències tan sindical com, de, com del conjunt de i dels instituts. Una, una cosa doncs, doncs, que s'haurà de molt d'autorítica perquè s'han perdut molts potencials aliats en, en la monarització però tot s'ha de dir que tampoc s'ha deixat obliat del tot i que, tal com és un camp complicat i un camp difícil el, el lançament secundari, doncs s'ha anat passant com s'ha pogut. Quan parlàvem d'aquesta campanya de, de l'11 de novembre que vau presentar ah, ah. els Països Catalans, decidim Universitat Pública, aturem Bologna, hi havia dues grans propostes. Vèiem eh, no? doncs la mobilització aquella del 20 de novembre que va acabar en ocupació del rectorat i l'altra és fer un referèndum. Uh, que va partir des de, des de la vostra representació al claustre, no? seguint així, els mecanismes legals que hi havia per presentar una moció de censura, doncs es va plantejar el, el referèndum. Uh, el 26 de febrer, després de conèixer els resultats del referèndum a la UB, doncs, uh, amb, amb, amb quasi un 20%, em sembla que va fregar la participació, molt més, evidentment, molt més del que de la legitimització electoral que podia tenir el Didac, no? el senyor rector, quan va sortir elegit, l'Egid, podia semblar que el de ganat prendria bona nota i, i actuaria en conseqüència no? davant de la participació dels estudiants en aquest referèndum. Què va succeir i quina lectura en va fer vosaltres dels de resultats? Bé, el tema, de, el tema dels referèndums, que bueno, no sé si ho hem comentat, però la campanya que estàvem presentat el 11 de novembre és una campanya nacional, tal com diu el nom, llavors no era només del referèndum a la UB, era un referèndum a totes les universitats esprits en les pogués fer el referèndum. Doncs això té una inspiració, diguéssim, això entre cometes, en, en el primer referèndum que fer durant el curs passat a la Universitat de Lleida, que en eh, tots els referèndums s'han fet amb la mateixa pregunta, s'ha de, de realitzar l'espai del superior i s'han del debat sobre el futur de l'universitat pública. Doncs els primers van fer-ho van ser els estudiants de Lleida, que es posicionat també de forma majoritària, amb un 90%, si no sinó per sobre, el, a favor de la paralització. I, i amb una, una prestigació també molt més elevada que qualsevol altra condesa electoral. Eh, després de que durant el primer semestre es fes també la Universitat Autònoma de Girona, ens trobem nosaltres organitzant-ho aquí a la Universitat de Barcelona doncs amb una conjuntura legal molt més favorable que la resta de universitats perquè tenir, ho podríem fer de, de forma legal, fer de, que tingués una... una espècie de... com, com es diu? <laughs> Eh, el referèndum és una cosa que és això que tenia una espècie que podria ser vinculant en, no. amb, el vot, amb el vot estudiantil llavors eh, vam, vam treballar molt vam fer una campanya, una campanya molt extensa i, i com tu has dit doncs, va tenir un, un 20% de, de participació o si sigui, fem números en paperetes el directe Ramírez el van votar 1.500 estudiants a tota l'UV a favor de la paralització del procés de Bolonya, van votar més de 9.000 estudiants la legitimitat que nosaltres trobàvem en aquests moments, i la participació que nosaltres ja esperam que, que sigués més o menys en aquests paràmetres, i que des de mitjans de comissió Burgessus, com la Vanguardia, com el periòdico es va intentar mostrar com un fracàs, eh, es va intentar mostrar com, com abstenció universitària i coses d'aquestes, doncs, realment, els que, els que matxequem a la universitat cada dia, veiem que un 18% és una... era una participació extraordinària, i que qui van adotar el, el 26 de febrer es trobava a la majoria de facultats cues de no menys de 10 minuts per posar la seva pareta. Per tant, realment, es van col·lapsar una miqueta les, les, les urnes, a llocs com la Facultat de i Història es van acabar les paparetes, havien posat menys paparetes que a gent hi havia el 100 i, i es van haver portat de 30 de, de llocs. doig. Sigui, realment, la valoració de presidació va ser molt bona i, i les resultats també. Es va assolir 93,1% de gent a favor de paralització, i realment era, era, era desmentir tòpics, era desmentir que érem una minoria, que érem una minoria radical, el, els, que, els que estaven contra Bologna, que els majoria estudiantat ja estava a favor, això eren les eines doncs, que el poder s'està dotant per una de les eines, i, i segurament la principal argumentatòria doncs, que el poder s'està dotant per, per deslegitimar la lluita estudiantil i per dir que, que era una minoria i que, i que, i que no tenia cap mena de, de legitimitat <coughs> respecte, respecte a la resta d'estudiants en aquest referèndum es va, es va mostrar que no, a la, a la Universitat a de la Barcelona, i, i era, doncs, passar breta al el rectorat, a l'equip de govern, per tal que, de que decidissin, o sigui, que m'haguessin fitxa, el rectorat va decidir, doncs, que per ells aquest referèndum no tenia cap mena més de vinculació, excepte que la setmana següent hi hauria un claustre, i que es formuleix la pregunta claustre i que dels estudiants doncs, anirem encaminats en aquest sentit. Eh, nosaltres hem intentar forçar un posicionament més, més, més polític del rectorat a part de, bueno, això, ells ens van dir bueno, això serveix per això, molt bé, eh, felicitats pel, pel referèndum. Ells sí que van felicitar la participació, no, no com mitjans morreros perquè ells bàsicament sabien que tampoc ho podien deslegitimar massa, el tema del 18% quan no s'havia solit mai a la Universitat de Barcelona i a la setmana següent hi va haver-hi aquesta, eh, aquesta resolució claustre, després d'una gran campanya mediàtica de tots el, de l'equip rectoral i a tots els equips de ganals de la universitat eh, en contra d'aquesta moció, o sigui, en contra de la Vitsa Procesi de es va acabar fent un fet que nosaltres hem conciert i regular amb els estatuts en mà, doncs que no es va permetre, no, no van entrar directament als 90 vots estudiantils, el claustre està dividit en testaments, dels quals els estudiants eren 90 dels 300 vots i nosaltres considerem consideràvem doncs, que per no afavorir que hi haguessin estudiants que no estiguessin representats al claustre però que no estiguessin d'acord en acatar el, el, el, el rebut del referèndum tal com deia el reglament propi de l'UV doncs que havien d'entrar els 90 vots eh, l'equip rectoral en aquell moment que no acaba de d'haver gaire clar com sortir de votació no ho va acceptar va dir que, que només comptant els vots els estudiants estiguessin presents en aquell moment allà doncs que després que el debat s'atermitzés fins a les 4 de tarda, des de la matí a les 4 de tarda, que a les 4 de tarda acabessin la votació, doncs s'havien marxat un món d'estudiants doncs que tenien, tenien altres compromisos i entre aquests i els que no, i els que no estaven compromesos amb el, amb el resultat del referèndum, doncs realment en aquells moments doncs, hi, havia, hi havia menys estudiants dels 90, n'hi ha bastants menys, i en aquell moment els estudiants del CPC i uns altres denunciant que allò era una topinada doncs vam, vam marxar de la claustre eh, amb sent de indignació i, i amb el, el reglament en la mà, doncs que teníem la raó que havien d'entrar els 90 vots perquè venien donats del, del referèndum de setmana anterior es va votar va, va guanyar l'opció de, de no paralització del procés de Bolonya i, i a partir d'aquí moment el rectorat doncs, va treure dos o tres comunicats de premsa eh, indicant el compromís de l'Universitat de Barcelona amb l'espai europeu amb la no paralització de l'espai europeu van com respirar perquè no, no ho acaben no d'haver clar abans del, del claustre, haguessin tingut un problema, si el claustre hagués votat que seva validització, però a partir d'aquí moment doncs, han fet com si aquest referèndum no hagués existit, com si no tingués cap mena de legitimitat. És una cosa que va passar un dia, que el mal de panxa els va una setmana, però que les bueno, setmanes després se'n poden respirar, i realment no s'han posicionat però no s'han posicionat ells, com no s'ha posicionat cap altra universitats universitat ha fet el referèndum. Ni a Pompeu Fabra, ni a Pompeu Fabra sí. El Joan Josep More és el que ningú, va dir que això no comptava res i que, bueno, amb la seda tònica. Però també s'ha fet l'OPC i tal com ha fet la Universitat de Lleida i l'Universitat de Girona. Ara, en la sada passada s'han fet l'Universitat de Vic i l'Universitat de Sies Balears. Doncs, no s'ha de tenir resposta pels equips rectorals. S'ha de un referèndum en la, en, el seu, en la seva universitat i són els governants de la universitat i no, i no estan donant una resposta, però ni, ni tan sols en favor ni en contra, no estan responent com si això no existís. I, i bé, bueno, és, és, és negar el conflicte i és, i és voler mirar cap una altra banda quan realment t estan, t estan pressionant cap a aquest, aquest camí. Anem amb una pausa musical i continuarem després amb l'entrevista d'aquest militant del CPC, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que ens està parlant sobre el procés de Bolonya. Al principi del programa vam dir que a potser ens donaria temps a poder fer agenda, però segurament ho tindrem que posposar per després de vacances de Setmana Santa, perquè la setmana, el diumenge que ve, ja ho anunciem, no, no hi ha programa. Uh, pausa musical i reemprenem fins al final, quasi bé, del programa, aquesta entrevista sobre Bolonya. Recordeu, esteu a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, quan ja són les 13, la 1 i 7 minutets. de tan callades encara s'han de complir si és que s'han de complir algun dia que mai hem plantat cara els nostres somnis però tampoc els problemes que rehusarem no de fa temps què volem ser què volem dir què volem ser si ho tenim clar com ho hauríem de fer amb qui podríem comptar comptes amb mi com tu tu Sí, potser ens de preocupar per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et Al final de tot, no sé com, gràcies a què, per quin estat mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por sento, em tranquil·litza. No sé com, però em els programes d'on Libre el vostre ordinador consultantnt el bloc del programa. El 3 Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a OnDeLibre 1917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 que estava assignat per membres del PAS i el PDI on es denunciava el desvallestament de la Universitat Pública. Uh, primer comentem el manifest, després la, la mobilització d'aquest 11 de març. Si vosaltres creieu que, que aquest manifest és fruit d'una pressa de consciència davant del procés, és a dir, aquesta, aquesta ansiada unitat dins la comunitat uh, universitària, o realment és un aflorament de contradiccions abans conreades i per tant és, eh, diguem-ho així, un, un, un pas endavant corporatiu, no? en, en un últim terme, o que es pugui llegir en, en, en clau corporativa. No considerem més, més que qualsevol d'aquestes dues hipòtesis, que ens increïm més amb la presa de consciència, però que ja existia és l'autoorganització la, d'aquestes eh, parts de la comunitat universitària, el Pere i el pas doncs que la, els que van signar no, no dubtem que, que havien pres consciència molt abans i, que, i, i realment perquè eh, ells ja hi eren abans que nosaltres i havien advertit dels paris dels preu del europeus abans que ho féssim nosaltres precisament perquè nosaltres no hi érem i ells sí que hi eren i el cas és que doncs, hem tingut doncs, més tard que nosaltres i estimosament més tard perquè si ho haguéssim fet abans doncs possiblement això eh, és com tot, no? sempre, sempre anem tard de tot però no només nosaltres sinó... En general, tots els socials, totes les organitzacions sempre són aigües passades. Però nosaltres eh, interpretem allò doncs, com, com una organització, com que finalment s'aconsegueix en autorganitzar-se i, i formular aquest manifest doncs, amb les seves inquietuds, i, i, i, però que la presa de consciència segur que, segur que hi ha abans. Mm -hmm. no, respecte a això, hi ha una, una frase del Marx que diu que la gent només resol els problemes que, que se li plantegen. No? Vull dir que potser podria ser una mica l'explicació en general de la tònica dels, dels continuats, diguem, reaccions a, a problemes immediats que es van plantejant un darrere, darrere l'altre. No, està bé, s'ha de fer aquesta lectura positiva del, del manifest, una mica tard, però hi és, no? I mm -hmm. suposem que això també ha creat una, una sintonia, més que res perquè sembla que vam fer una ocupació aquí fins i sí, tot, Sí, sí, ha creat una sintonia i, i després de cada... El que el dit Ramírez ordenés el bus d'esquadra que es jutgessin els estudiants de, de, del rectorat doncs just la setmana després una trentena de docents i de membres del PAS doncs es, van quedar, es van ocupar aquest edifici durant, durant dues nits a l'edifici del rectorat i eh, s'acabem valorar extraordinàriament bé que, i, i bueno bé, respecte a la mobilització del, del 12 de març quina diferència hi ha entre la del 20 i la del 12? Hi ha una acumulació de forces, unes circumstàncies diferents que propicien una nova mobilització. És que no s'havia pres res de l'anterior o, o sí, s'havien après coses i se n'havien après i volien posar-les a la pràctica. El 12 de març, doncs, doncs, hi ha un problema perquè en el, en el conjunt del moment estudiantil de la Comunitat Universitària se sent, doncs, com que estem un pas enrere del que ens trobava el 20 de novembre. El, el, 20, de no el 20 de novembre el... El, veníem amb moltes forces, veníem amb, amb ja que s'havien fet ocupacions a la, uni, a la Universitat de València a la Universitat, Universitat Autònoma de Barcelona abans del propi 20 de novembre i era un moment amb moltes forces amb, amb, molta, amb, amb ganes de, de lluitar i, i doncs que veia que solia objectius ràpidament diguem que el que l'intent de negociacions frustrades amb, el, amb els equips rectorals i amb el i amb, I amb la comissió de universitats, que, que va haver-hi un intent de negociacions a, finals de desembre, a mitjans de desembre, que, que van acabar amb negociacions fallides, eh, perquè no estaven disposats a... O sigui, més que negociacions, on doncs ens de parlar, però ells no estaven disposats a saber res. I doncs això doncs, va generar una mena de frustració, no? i amb el peron de Nadal, els exàmens i tot això, doncs va fer que, no, que nosaltres poséssim la, la propera de democratitzacions i ja havíem fet doncs, aquesta altra nova simplitzada i ja s'havia avançat des, de, des del mateix desembre o des de gener que havia de ser el 12 de març per donar un cert temps al moment a reestructurar-se perquè la l'UB es, comen es començava a principis de febrer, però l'autònoma es començava fins a finals de febrer s'havia donar un petit marge eh, aquest es pogués reestructurar i la migració del 12 de març doncs, havia de ser l'inici d'un altre cop de les, les mobilitzacions doncs, no tant com ho va ser el 20 de març, perquè el 20 de març estan més programades, sinó que aquest 12 el 29 de novembre, perdó, sinó aquest 12 de març sí que havia de ser, una de revulsiu. Havia de ser un revulsiu. Havia sense un revulsiu, despertar despertada de consciència d'un altre cop i fer doncs, que l'ocupació dels companys aquí el rectorat, que ja sí que ja està durant 4 mesos i havia sigut el fil conductor, eh, juntament amb la, amb la vegada que va, que va començar un un un company autònom, Tomás Sallés que va començar la Begada de Fam, per tal també, doncs la, estaven, les dues reivindicacions que hi havien era la, de, la reivindició dels, estu, dels expulsats i la d'iniciar un procés de diàleg, però realment també la Begada de Fam havia de servir doncs, per, per, per mobilitzar la gent i perquè la gent s'adonés doncs, que el, el novembre i el desembre s'ha habitat molt però que no s'havia assolit res i que s'havia de tornar. Eh, la manifestació del 12 de març, doncs, fins a, fins a un cert punt no, no va complir les expectatives donades, eh, va acabar la Puntó Fabra, una universitat doncs, de les que es volia donar també un revuls a aquesta universitat, però és una de les que menys s'ha mobilitzat fins, a, fins al moment, de les que hi ha a la Politècnica, diguéssim que les més mogudes han sigut la Universitat de Barcelona i l'Autònoma, la, doncs es va acabar amb una, ser una manifestació multitudinària, això sí, que va acabar amb el que havia de ser una, una ocupació a la, a la Pompeu, que havia de ser una ocupació homòloga de la que havia hagut el rectorat. Però, però no es va adonar això, eh, a més va haver-hi el dessutjament per part de la policia, que va inaugurar el procés de, com va dir el, el vicerrector, em sembla que és de, de l'esdor, segons el senyor Lias, doncs que això ha deixat de ser un assumpte de les universitats i un assumpte del govern, com deixant-se el traient-se noia de la Pest sobre i això, això ja és una qüestió d'ordre públic, i doncs va inaugurar el capítol d'entrada de, de, de la policia de la durant aquest curs, un capítol que, que s'ha repetit ja en dues setmanes en moltíssimes ocasions i que sembla que tenen carta blanca. Quan hem deixat encarrilat ara per parlar dels fets del 18 de, de març, que és quan es desallotja el rectorat. Uh -huh ho com la culminació d'una estratègia d'assetjament? En el cas concret eh, del rectorat, eh, evidentment es poden parlar de, de, de casos de repressió i de pressió que hi haguessin en, en altres punts del procés contra Bolonya. però en el cas concret del rectorat, ho veieu com la culminació d'una estratègia d'assetjament i em refereixo en concret a casos com el, fets com el cas Durant, eh, que la gent d'Enric Durant aquí ja en traguéssim, eh, o, o és fruit allò de, i la segona part, poder, que té a veure amb aquesta primera és si pot haver-hi una intencionalitat política en aquest desallotjament, en, a, en això, de que no només és de l'àmbit de la universitat, pel fet que el dia següent hi havia, hi, hi havia la vaga general de l'ensenyament. L'ocupació del, del 20 de novembre, doncs a l'inici de l'ocupació, va començar amb, amb, amb suports, inclús de mitjans de comunicació, dubtosos de... De, de donar suport a aquest tipus de modificacions i que no no l'hem no tratat a donar. Nosaltres en aquell moment ho hem plantejar i ho hem entendre com una espècie de de suport paternalista doncs, que en aquell moment es, es va donar, però aquest suport va durar poquet, va durar una setmana, deu dies, i els problemes doncs, amb el rectorat pel que fa a nivell mediàtic doncs, van, van començar a tirar endavant. Cap al febrer, on s'ha de així, va ser així, també va començar la campanya mediàtica de la Vanguardia, el, ha, eh, estrell, els, el primer que que el rectorat era una, una campada que estava bueno, no, no sé com algú sap una campada, després d'entrar-la dels quadres del, quad, del Prado que el Prado ni tan sols ho sabia que, que, els, seus, que els seus quadros tenien perill i perquè no en tenien però, bueno, que va ser al mitjà de comunicació o, o directament al propi equip rectoral de la UB doncs que ho va, ho va escampar al mitjans de comunicació per tal de començar a generar aquesta espècie d'ambient doncs que en el punt d'un de la societat no es veiés bé la tancada aquesta de, rectoral, de, de la tancada de, de l'equip històric de, de la universitat, per tal després poder legitimar una, una entrada al món d'esquadra, doncs bàsicament perquè ells no veien, ells no veien la, fi, la fi de l'ocupació, ells es pensaven que això duraria no sé, unes setmanes, potser algun mes, però ens estaven plantant ja uns quatre mesos d'ocupació i no veu. al final, bàsicament perquè els que estan aquí tancats volien, volien tenir una, una negociació, volien arribar a uns punts i és el que abans, l'equip tractoral els equips tractors parlen molt som tenen la boca de diàleg però al cap i la fi no volen abordar la real del conflicte que, que és la paralització si d'ensenyament superior, superior i parlar-ne parlar entre tots i, i, i arribar a uns acords comuns eh, Nosaltres el, el 18 de no, veiem el 18 de novembre que com m'he dit el dia abans hi ha un, un nombrós cos de gent sentia valots van treure l'entric durant de d'aquí dintre, doncs ho, ho veiem com, com sigui sí, la culminació d'una un, espiral repressiva doncs, que havia començat ja a l'Universitat Pobre-Fobre, que, que el directe Ramírez, el rector de la UB, va prendre molt bona nota de com es podien fer entrar durant tres dies seguits la policia a la universitat i que no li passi res al, al, al senyor Moreso, però, però no va tenir en compte doncs, el simbolisme del, de l'ocupació del rectorat de la zona, no va tenir en compte que l'Universitat de Barcelona no és l'Universitat de Poufabra i no va tenir en compte doncs que a nivell social, tot i que s'havia intentat eh, que aquesta preocupació fos malvista entre molts sectors, que al principi ja et dic, al principi va rebre molt suport, just quan va començar a tancada venien gent de comerços, a portar, a portar menjar, a portar tot, a, a portar tot el tema dels tancats, o sigui que va, va tenir molt suport doncs encara que la ser campanya mediàtica hagués pogut tenir un cert èxit, doncs a continuar tenim molts suports l'ocupació de de del rectorat de l'Aïllà Històric. I llavors aquí ens vam trobar la resposta. Uh -huh. Que no sé si és la següent pregunta. Però... Però, no, no, la següent pregunta tenia a veure si no podia haver dit també... O sigui, vale, ja hem dit que és això, que ho veieu com una culminació i sobretot que hi ha un antecedent de, del qual doncs, se'n serveix, eh, que és a la Pompeu Fabra. Però la següent part era si... si dins d'aquesta idea, de que és una, una cosa intencionada, que culmina en això, és una cosa pensada, si no pot haver-hi també una intencionalitat política, no només eh, per part de la universitat, que ha anat altres exemples i ja els aplica, sinó per part dels poders públics, d'intentar d'alguna forma barrejar-ho tot, lliga fort i que s'ho passi la gent, que això, tot això de l'ensenyament, l'ALEC, el de Bologna i tal, està diguem així sent impugnat per tres o quatre esvalutadors. Eh? Òbviament, òbviament. Vull dir, perquè el dia següent hi ja havia la vaga, general ja de Sí, sí, I va caigar, com si diguéssim, tanyida, no? Tacada, tacada dels fets del dia anterior. Tenim, tenim, tenim diverses coses. Tenim que... El dir-re mirar és quan justifica que es buco la, la, la Universitat de Barcelona, diu que dins de la Universitat de Barcelona hi havia un delinqüent, referint o sigui, que clar, els va fer hi havia un delinqüent. Després trobem que des, del, des dels poders polítics, des de la Generalitat de Catalunya, des del de Consell d'Universitats, de, de des del mateix Ministeri d'Universitats, s'ha doncs iniciat aquesta campanya de deslegitimació i, i per això s'ha d'acabar, perquè realment, encara que algú vulguin titjar d'una minoria, minoria radical, d'una minoria de suport, la Garment ja ho deia, la, la Ministra d'Universitats, no hi ha un 2%, els que, que estan en contra, quan nosaltres ja ens pensat de fer referèndums, de donar... Realment a Madrid ho tenim més fàcil, no? Perquè l'estat espanyol, el, a les restes d'espanyol, la mobilització contra Bologna no ha sigut ni molt menys eh, tan accentuada com ha sigut l'esperació d'abans i, i realment el, el que veia a Madrid i la ministra era com un problema perifèric, oh, com el que veuen tot, que si, que si la gent no es mobilitza a Madrid, doncs que aquí no passa res. I realment moltes vegades haguem fet anàlisis. A veure si d'una vegada el, els companys a Madrid fan alguna cosa perquè així la, la ministra es comença a mirar perquè no, no oblidem que nosaltres tenim una visió nacional en l'Estat espanyol, però que qui ens imposa la llei és l'Estat espanyol. Per tant, doncs, volís o no, tot i no reconèixer la llei ve d'allà. Per tant, si sí que haguéssim hagués necessitat una complicitat major dels altres companys d'Estat espanyol, com si que s'està adonant a Txocs d'Europa per, per, de, per tal de tirar això endavant. Però mentre que la ministra ho veia com un problema perifèric o que no li, anava, que no li ni venia gaire, i doncs, realment el focus del conflit es troba aquí el, tant el Josep Poguet com, com la Blanca Palmada amb dos militants d'esquerra i d'esquerra republicana i els que controlen en aquests moments a conèixer universitats doncs, també els comença a incomodar el, el moviment està tornant a per força després del, de, del 12 de març de dotar un altre cop de discurs i el desgast que ja havien patit durant el, durant el primer semestre no volien que es tornés a repetir perquè n'havien patit bastant i, i, i això és el que dèiem a, a nivell polític això no interessa, volen que el tema passi que això són els quatre antisistema els quatre portadors i que no tornés a agafar un altre cop una, una... que, que les masses a les masses universitàries torneixin a donar aquest suport i que, i que, no, i que no quedés en una cosa reduïda en eh, el dia següent amb, amb, la, amb la vaga d'educació doncs ja vam veure de por, por que tenien tant als, als poders polítics com a la, la universitat. Aquest a edifici del de, de retorat de Barcelona va estar tancat tres dies, igual que l'edifici del Raval de Barcelona, va tancat tres dies per la por que tenien a que se'ls tornés a ocupar. Aquest el l'argument oficial, i oficialment trist, pels quals aquella universitat estava tornament tancada i aquesta estava postulada per la nostra esquadra. Perquè doncs tenien por, literalment por, a que, que se'ls tornés a ocupar i, a que, i que hi haguessin noves mobilitzacions. El dia següent, el, el, el dijous 19 de març, va ser un clam un clam a favor de, de l'educació pública, en contra de les polítiques del govern tant fos del Consell de Universitats del senyor Uet com del Consell d'Educació del senyor Maragall, i en, en conjunt de les de, la, de les polítiques que tira més cap a la dreta alguna cosa de, de del govern català i... Bé, la pregunta seria si després del 18 de març i, evidentment, les imatges que va poder veure tothom de les càrregues, etc etc. batalla política en queda per fer, però batalla moral podem dir que ja la tenen perduda, respecte a tot el tema de Bolonya. La batalla moral... Que en el fons és, és la batalla d'idees i de legitimitzar un discurs sí. i l'altre, no? En què es basa la legitimitat no, d'un discurs sí, sí, i de l'altre? No, no, no és una cosa que fins ara hagués plombejat, no?, però, però si, si ho penses una mica... Fins a un cert punt, la comunicació del primer semestre tot i tot i assolir uns grans suports socials, no va, anar, no va, no va assolir el conjunt del de, conjunt del suport. Però amb, amb escàrregues policials incenes del 18 de març, doncs, sí, que, sí que és cert que el conjunt de la societat doncs, va prendre consciència de que, de que si realment posaven tants esforços en reprimir món estudiantil, era pa alguna cosa, Era perquè meva, el moment amb tenia raó si, si la confrontació contra Bolonya agrupava, tanta gent hi ha ja, tant d'una menys reprimida, doncs per alguna cosa seria. i això és, com, tot, això és eh, realment un feedback de totes les de totes les lluites socials, doncs que han, pre, que han pres certa, certa contundència i certa consciència pels altres socials i, i amb aquests suports, doncs que la via repressiva ha sigut l'única que han tingut en compte els, els poders fàctics per tal de, de, de vèncer-la. Mm. Per tant, en quant, a, en quant a valoració moral, eh, en, quant a, en quant a la matèria moral? Possiblement sí, possiblement sí, perquè ara realment doncs, un, va, un va pel carrer i, i nota que la, que la gent en parla, nota que la gent doncs, se, sent complicitats amb els estudiants i sobretot hi ha un, un gran rebuig cap a un govern que no s'ha vingut dialogar, que no ha volgut dialogar, que no ha vivut, no ha volgut, no ha tingut la voluntat i que l'única resposta que, que ha donat als estudiants ha sigut la, la repressió i la violència. Anem a l'entrevista perquè portem més o menys ja una hora xerrant sí? aquí amb un home i, i i no m'agradaria atacar-la sense parlar, fer una mica una valoració global eh, dins de la coordinadora d'Assemblea d'Estudiants a la qual vosaltres tots hi, hi participeu evidentment, de, amb altres sectors no? eh, que abroguen hi eh, ha certs sectors dins d'aquesta coordinadora que abroguen per tancar la via amb la, amb la via institucional i reforçar Eh, la socialització del conflicte. Eh, vosaltres esteu en aquesta línia o encara creieu o hi veieu un recorregut en eh, l'altre sentit? Bé, també tot s'ha que la coordinació de estudiants doncs, és una cosa molt àmplia fins que hi fem moltes assemblees i que si bé dins de dins la coordinadora doncs, hi i aquest sector més dur també hi ha sectors doncs, que aboquen totalment pel diàleg i, i, i per sentar-nos a parlar. Eh, realment la aquí ja les estudiants, això és una cosa molt àmplia i clarament és una cosa positiva si sí, han perquè si també eurocom és, vols o no, eurocom és sectors i i els, que, i els que porten aquesta línia dura, doncs, també normalment també estan agrupats amb altres amb, amb, amb altres sectors. Nosaltres, com a sindicats de empresarials, doncs a, eh, fins a un cert punt apostem per, per la institucionalització com ho has dit, com era la pregunta? Sí, no, eh? perquè en el, en el sentit de la via institucional les però les parlant les... Des, de, des del punt de vista de mantenir el diàleg amb el rectorat, mantenir diàleg amb el deganat dins de, bueno, no, de no, no, l'aig avissadís terreny que pugui haver-hi de diàleg. Nosaltres des del, des del 18 de novembre doncs, que hem trencat el, el diàleg amb el, amb el rectorat perquè nosaltres considem que el rectorat es, es va equivocar es va equivocar molt es va equivocar premeïtadament, o sigui, sí, que tenia tot, tot, tota la intenció. I nosaltres, doncs, a part de la, res, de la resposta del dia següent, que, que érem estudiants violents i que tot serà per estudiants violents, eh, no hem vist cap mena de rectificació de l'equip rectoral ni cap mena bona voluntat de l'equip rectoral per tant de que segueixin davant. Eh, no considerem que l'equip rectoral de la UB és responsable directe de tot el que ha passat durant el 18 de, 10, el 18 de, de març de totes les càrregues policials que van haver durant tot el dia perquè si bé és veritat que només va, només va tenir incidència amb el tema del desllotjament com a de la universitat és quan s'ha produït tot el moment de resposta eh, nosaltres creiem en continuar dialogant i tant que continua, en continuar dialogant creiem que creiem que només amb la via del diàleg és quan arribarem a a una pot aquesta del conflicte entre tota la gent que més universitària però millor per fer una mica més concret encara, es podria pensar si no en la mateixa forma en enreditar un intent d'aglutinació de la lluita anti-Bolonya amb, amb un referèndum, com es va fer pel febrer o aquesta via ja està esgotada i s'intentarà més doncs, incidir en doncs, el que diu la socialització del, del problema, amb mobilitzacions amb agitació, etc etc una mica és uh, lo que diuen en aquest sectors que tu li has dit tu dins, no, sí, sí, dins de la, sí, sí. la cara, no? S sector, sectors durs perquè són els que en sí. rexeu els que són els més maximalistes en aquest sentit. I nosaltres tenim tota eh, com a sindicat dels catalans, nosaltres apostem per la via per la via de mateix, perquè és la, la que he dit, la via de la confrontació la via de la socialització del conflicte i la via d'aglutinar suports i, i de fer pressió cap a, a l'equip rectoral i al govern, govern català sobretot perquè només és a, a través d'aquesta via en la qual accediran a seure i a dialogar i acceptar els posicionaments i les demandes del món estudiantil. O sí, sigui, en un moment no us tornaríeu a seure amb el vol? Sí, sí, nosaltres, nosaltres, som, nosaltres ens reafirmem amb, el, amb la nostra proposta de construir una universitat pública que ara mateix no me'n recordo un dia vam fer pública però tu ho has dit no em sembla el febrer o... Espera, tinc... Aquí l'11 de... Eh, no, no, eh. No, aquest és la, aquest, aquesta és la campanya Perdó, el 3 de febrer del 2009 Doncs nosaltres ens refermem amb, el, amb la proposta que vam fer, que vam llançar el 3 de febrer del 2009 com a contraproposta de la taula nacional que la taula nacional no funcionaria el temps ens ha anat de nacional s'ha rebut un cop i la vigília abans del segon cop que s'havia de reunir eh, es va anul·lar es va anul·lar i es va encarregar i la tabela nacional ara mateix no existeix, perquè la la, la comissió naval s'ha carregada. Eh, nosaltres ens refirem amb, amb la nostra voluntat de diàleg, però som conscients doncs, que la línia Bernella que comentava el director Ramirez, l'altra faccia d'ells. I, I ara mateix doncs necessitem un altre cop de dur, donar un cop sobretot a nosaltres perquè s'han tancat en banda, s'han tancat en banda, però s'han tancat en banda perquè veuen que veuen que la, que la batalla tan mediàtica com a nivell de socialització com a nivell de convenciment la tenim perduda i que només a través de la seva, de la seva posició de força la poden guanyar per tant nosaltres ara mateix apostem doncs, per, doncs, per això que dèiem abans eh, diguéssim augmentar aquesta confrontació i poder arribar en un moment a que, a que aquesta gent d'una vegada per totes acceptir les demandes del, del moment estudiantil que no és una altra cosa que és és el més democràtic que, que et pots imaginar, asseure's i parlar. Uh -huh. és, és tot el que es demana tota entre tots els agents i arribar arriba a un consens. Molt bé, doncs, deixem aquí. Oh, Moltíssimes home, gràcies, gràcies eh, Albert, per uh, tenir la paciència de, de recuperar... -ho. Bé, nosaltres també agraïm a tots els oients que, que heu estat escoltant el programa avui. Uh, com ja veieu, doncs, ha sigut una entrevista realment formidable en el sentit de, de poder fer un repàs de tot el que ha sigut eh, la lluita estudiantil contra el procés de Bolonya i més explicat per algú de primera mà que aquest membre del Sindicat d'Estudients dels Països Catalans. Volíem fer agenda, però ja ens hem passat cinc minuts del programa, amb la qual cosa ja demanem disculpes al següent programa de contrabanda, que li estem aixafant aquests cinc minutets. Dir-vos que la setmana que ve això no hi haurà programa, perquè estem uh, de vacances, no, no, no estarem a la ciutat de Barcelona i ens és impossible fer-ho, i llavors ho ajornem el pròxim fins al dia... 19 d'abril. Pròxim programa d'On de Libre, 19 d'abril. Estiu atents al bloc del programa, a espaialluberat.blogspot.com perquè allà anirem, eh, penjarem també aquest programa i amb un altre alternatiu al del programa, doncs, eh, tota l'entrevista, per qui se la vulgui descarregar, únicament li i tota, tota la part de l'entrevista al seu ordinador i en fa la màxima difusió, que és el que interessa d'aquest tipus de continguts, com el d'avui. Doncs, eh, que tingueu una... Bones vacances per a aquell que els hi pugueu disfrutar i, eh, per la resta, evidentment, també una molt forta abraçada a tothom fins al dia 19. Penseu què podeu fer en tot aquest temps per la revolució. I una de les coses que podríeu pensar per, fer com... per començar a lluitar contra el capitalisme és aquest eh, pròxim... 14 d'abril, on es reuneix el Comitè d'aturats i aturades, que s'ha constituït fa poc, ara el març, al pròxim 14 d'abril, a les Cotxeres de Sants. Primera reunió pública, primera assemblea pública del Comitè d'aturats i aturades. Salut!